Ma Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial sandiwara radio Baba Tanah Leluhur Baba Tanah Leluhur Setan kau kau berani datang mencariku lagi wanita malang karena itu kau harus menerima upah dari mati karena kesombonganmu itu, Anting Bulan. Kita akan segera buktikan. Ayo, lepaskanlah paku setanmu itu di Pakuraga. Kau benar-benar mencari mati, anak bodoh. Oi, uno wanita itu. Oh, hei,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 Bab Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galung Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhiar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas AG dan keempat ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Nico Septiawan sebagai Raden Kuda Amoksa, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Harry sebagai Kipa dan pembawa cerita Nani Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan. Anting Bulan menyaksikan pasukan Galuh tengah mendapat serangan dari senjata pusaka Kipa Kuraga yaitu Paku Pinang. ...sehingga paku itu menusuk tembus tubuhku. Di eh, dimanakah paku setan itu? Rangga, diharap serangan ini adalah untukmu. Hampir saja aku binang itu menembus leherku. Semua jangan ada yang berdiri. Diharap terus. Lihat, paku binang itu memotong untuk semua benda pada ketinggian satu meter. Hmm. Aku akan mencoba memaham paku setan itu dengan kekuatan aji Banyu cakrabuana Cakrabuanaku. Manusia utama dari Indra Prasta itu kemudian melompat berdiri dan menyiapkan tenaga sakti Banyu cakrabuana. Belum lagi sempurna ranghiang Prabu seorang mengumpulkan tenaga saktinya. Itu dia paku setan itu meluncur ke arahku. Yang Prabu Sora yang melihat hal tersebut segera menyiapkan kembali tenaga sakti Banyu Chakra Buwana. Oh. Bagaimana Kakang Prabu? Apakah senjata itu sudah berhasil Kakang hancurkan? Tidak apat lagi kulihat, mungkin hancur atau telah kembali pada pemiliknya. Hmm. Lalu bagaimana Kakang Prabu? Apakah aku sudah pulih berdiri? Berdirilah, tapi tetap waspada. Oh. Luar biasa sekali Kakang Prabu. Senjata apakah itu sebenarnya? Senjata andalan dari kelompok penyembah Durga. Aku binang. Hmm. Tidak kusangka hari ini aku akan menjumpai senjata itu. Hmm, Adi Rangga. Ya kakak. Sebaiknya Adi tidur sajalah. Besok kita lanjutkan kembali perjalanan hingga ke Perbat. ditujukan pada ayahandaku Kuda Amuksa hmm. jika demikian pastilah penyerang gelapnya adalah Kipa Kuraga iya aku pasti gini Kipa Kuragalah penyebabnya akan ku cari di sekitar tempat ini manusia pengecut itu bersembunyi ah. hmm. bau apakah ini hmm. ah. seperti aku mencium bau kemenyan ah. iya bau kemenyan baunya semakin keras menyengat hidungku ah. pastilah ini adalah perbuatan dari kepakuraga. baiklah akan kutelusuri asal dari asap kemenyan ini apa ah. Dari sana hmm. Setan Pengecut Akhirnya aku temui juga kau oh. Apa yang sedang dilakukan laki-laki pengecut itu Di antara bayang-bayang cahaya perapian kecil Anting Wulan melihat kih paku Tengah menjadi gelisah Sementara di tangannya tergenggam sebuah paku Yang masih menampakkan sisa-sisa Bara api yang kemerah-merahan oh, Luar biasa sekali Agak nyerang yang Prabu Sora adalah Raja Binatara ...seorang raja yang memiliki sikap kepandaian seperti dewa. Ah, jika saja tidak menyaksikan tadi, tentu aku tidak akan percaya. Yang menggagalkan rencanaku ini adalah Ranghiang Prabu Sora. Siapa kau? Kita bertemu kembali Kipakuraga. Oh, kau, kau putri dari Raden Kudamoksa. Hm, bagus, kau masih mengenalku orang tua. Aku datang kembali untuk memberikan pelajaran terakhir untukmu. Setan, kau, kau berani datang mencariku lagi wanita malang. Karena itu kau harus menerima upah dari kesombonganmu itu di Raga, kemudian meletakkan kembali paku binang senjata andalannya dalam perapian kecil yang masih membara. Setelah berkomat kamit sesaat, kembali paku binang menunjukkan keanehannya. Paku itu perlahan-lahan naik dan melayang hingga satu meter dari atas bumi. Kau akan segera mati. Yes, seakan-akan tidak ada artinya menghadapi ilmu meringankan tubuh dari Amping Wulan. Ini paku andalanmu di Pakuraga. Baiklah, aku akan mencoba menghadapinya dengan tenaga saktiku. Oh, good. Ya sini kamu. Aduh. Saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, Bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siapa, Pak? ada Bombad, si tablet kuning segi enam dengan formula ampu yang bekerja hebat sekuat bom. Bombad menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk perdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk karena merokok. Bombad bekerja sekuat bom. Bombad, bomnya segala macam batuk, produksi KB Pharma. Anting bulan melompat tinggi dan kemudian menjauh. Sesaat setelah ia berhasil berdiri tegak, wanita perkasa asuhan dari penguasa laut selatan itu telah merapalkan Aji Banyu Cakrabuana. Paku itu telah datang kembali. Hup! Hiya! Hiya! Aku tidak dapat menghadapi kekuatan anak gadis itu. Oh, siapakah sebenarnya anak itu? Nah, kau harus menerima pelajaran dariku manusia jahat. Pembunuh kejam. Tunggu. Kau hmm. oh, Prabu Sora, pencuri licik. Hmm, ya, aku tinggalkan tempat ini sebelum aku melupakan hubunganku dengan gurumu Paman Waneyas. Guru tidak mempunyai hubungan keluarga dengan manusia licik seperti dirimu. Pencuri licik, pengkhianat. Hmm. Apakah kau ingin mencari mati? Ingin merasakan kehebatan kujang cakrapuan aku? Setan pencuri! Aku tidak gentar menghadapimu. Sekalipun kau menyandang senjata pusaka itu. Hai, ternyata kau lagi anak manis. Hmm. Kau... Kau... Hadal eh. bakakang Prabu? Apa yang telah terjadi dengan nona itu? Hmm, aku memerlukan orang tua itu, Adirangga. Untuk itu, aku mencegah ia membunuhnya. Eh, siapakah orang tua itu, Kakang Prabu? Agaknya dialah yang ingin membinasakanmu dengan mengirimkan serangan ilmu hitamnya. Papi eh, bosuk! Pengacut! Jadi, kaulah yang telah mengirimkan serangan ilmu hitam! Hah? Mampus kau! Tunggu. Tahan, Adirangga. Hmm. Aku memerdukannya. Dan lagi bukankah kau pun ingin tahu mengapa ia sampai ingin membunuhmu? <tuh> iya. Iya. Benar. <tuh> Biarlah semuanya saya serahkan pada kebijaksanaan Kakang Prab. Nah. Sekarang apalagi mahumu orang tua? Mengapa kau berbuat seperti itu pada saudaraku Rangga? Hmm. Ampun, tuanku. Sesungguhnya lah hamba melakukan semua ini karena... Karena... Karena apa? Karena perintah seseorang dari Istana Galuh. Dari Istana Galuh? Hmm. Prabu Sanakah yang memerintah? Hamba tidak tahu, tuanku. Seseorang yang telah menghubungi hamba. Dan menjanjikan hadiah besar untuk hamba hmm. tuanku Kau tahu setelah berjumpa denganku Apa yang akan kulakukan oh. untukmu H Ampun tuanku Hamba mohon maaf tuanku Hamba tidak tahu bahawa Tuan Amoksa adalah saudara dari tuanku Prabu Zora hmm. Aku mengenal Paku Binang Aku tahu siapa kurumu hmm. Hanya satu jalan hidup untukmu Iaitu bersama-sama ikut dalam barisanku. Membantu perjuanganku saat ini. Kau akan kuampuni dan sekaligus mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar dari yang dijanjikan orang yang memerintahmu itu. Setan! Licik! <laughs> Bagaimana? Oh, dengan segala senang hati, hamba pakuraga menerima limpahan kebaikan Tuhan. Hm. Kasar kalian semua anjing-anjing liar Kini kalian bersekutu Untuk menggalang kekuatan Aku Aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi Hup. Tunggu Aku pun masih merasa penasaran Dengan kekalahanku dahulu Hah. Hadapilah aku uh, Minggil Minggillah orang tua aku. aku tidak mempunyai persoalan denganmu Minggillah Eh, tidak mempunyai persoalan. <laughs> Bukankah kau mengatakan, aku adalah laki-laki kejam, Laki-laki tidak berperih kemanusiaan. Manusia berhati binatang. Hm? Kenapa tiba-tiba sekarang kau bersikap lain? Minggirlah. Demi Dewata agung, penguasa sumber air suci sembahanku. Minggirlah. Tidak. Menyelesaikan perhitungan kita dahulu Aku akan mencoba Membalaskan semua kekalahanku dahulu Haaah tangannya kenapa Bang sampean bang, koruk-karuk terus Ketergatel ya Itulah mbo, segala obat sudah ku soba Tapi tak sembuh-sembuh juga Pusing aku bah anu.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 kana Oleskan saja kepanasan Produksi Kalbe Farma Adirangga Adirangga kembalilah Wanita itu sangat berbahaya sekali untuk keselamatan hamba tuanku Karena itu, dia harus hamba selesaikan Sudahlah jangan terlalu jauh mengurus persoalan pribadi Morangga Ingatlah keberadaan kita saat ini di tempat ini. Ayolah kita kembali. Mari Pakuraga. Baik, tuanku. Ki Pakuraga tanpa membantah mengikuti Prabu Sora. Akan tetapi kepalanya dipenuhi dengan berbagai macam persoalan rumit yang baru saja dihadapinya. Oh, aneh sekali Anting mengaku putri dari Raden Kuda Amoksa Dan berusaha untuk melindunginya Tetapi sementara itu Raden Kuda Amoksa sendiri Berusaha untuk membunuhnya Tidak menghidupkan sejamnya laki-laki itu. Hah. Ataukah memang ada sejumlah persoalan di antara mereka? Sehingga Raden Kuda Amoksa membenci Antik Mulan anaknya sendiri. Aneh benar. Benar-benar luar biasa. Aku bisa mati penasaran jika tidak dapat memecahkan persoalan ini. Biarlah... Akan ku tanyakan nanti setiba di kemah mereka. Besok pagi kau akan mendapat penjelasan tentang tujuan dari gerakan ini. Ranggan, kau berikanlah tempat baginya untuk beristirahat. Oh, Baik, Kakang Prabu. Hmm. Marilah, akan ku tempat untukmu. Tunggu dulu Tuan Kuda Amoksa, uh, Tuan Rangga. <laughs> kau dapat memanggilku sesukamu. Keduanya adalah namaku. Uh, baiklah, saya akan memanggil dengan nama Tuan Rangga. Hmm. Uh, bolehkah saya mengetahui, mengapa terjadi permusuhan di antara Tuan dan Putri Tuan nanti bulan? Eh, kau bilang apa? Nah, para pendengar sekalian, apakah akan terungkap masalah itu pada Raden Trangga? Dan bagaimanakah sikap dari Raden Rangga atau Raden Kuda Amoksa dalam menghadapi kenyataan tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10, Geger Bumi Galuh, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kapanaks bersama Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan Anda. Sampai jumpa.